Kenaikan harga Adalah krisis yang telah menimpa manusia Dan semenjak dahulu Dan fenomena ini Masih terus berlanjut di tengah manusia Sehingga di hari-hari ini Yang kita saksikan di berbagai negeri Termasuk di negeri kita ini Namun yang menjadi permasalahan Di dalam menghadapi kenaikan harga tersebut Bukan kepada memandang Bahir dari kenaikan harga Tapi harusnya Seorang melihat Sebab-sebab Yang menyebabkan Naiknya harga tersebut kerana kenaikan harga Adalah bentuk dari balak Bentuk dari ujian Cobaan dan musibah Kenaikan harga Menyebabkan kesempitan Di dalam makanan Membuat orang yang miskin Semakin kekurangan Dan membuat orang-orang yang lapang Merasa sempit Kenaikan harga Membuat tersebarnya penyakit kerana sulitnya seorang untuk memenuhi keperluannya di dalam perobatan kenaikan harga mempersempit di dalam banyak hal yang telah kita maklumi dan telah berlalu di dalam sejarah manusia bagaimana kenaikan harga tersebut menimbulkan musibah yang sangat besar sehingga di sebagian negara kadang mereka memakan sebagian dari penduduknya memakan bangkai kerana tidak menemukan apa yang harta yang dia pegang untuk memenuhi keperluannya Karena itulah fenomena ini hendaknya dilihat dari segala sudut dan segala hal yang dengannya kita bisa menyelesaikannya bukan hanya melihat kepada batas harga naik dia menjadi tidak enak, kemudian orang-orang yang miskin menjadi kekurangan, menjadi sempit. Tetapi harusnya dia melihat apa sebab utama yang menyebabkan musibah dan petaka ini turun menimpa manusia. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud At-Tirmidzi, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibn Majah, dan Imam Ahmad disahihkan oleh Ibn Hibban. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu Beliau bertutur Qala annasu ya Rasulullah Golat si'ru Manusia berkata ya Rasulullah Harga Telah menjadi mahal Telah menjadi naik Fasa'ir lana Maka Tetapkanlah harga untuk kami Para sahabat Mendatangi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam di mana di suatu keadaan harga di pasar di kota Medina naik, maka mereka meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau menetapkan harga ketetapan yang dengannya orang-orang miskin bisa menjalau harga tersebut dan orang-orang kaya tetap mendapatkan keuntungan tetapi tidak berlebihan di dalamnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Inna Allahahu al-Musayir, al-Basit al-Qabid, raziq Khabliriasa sungguhnya Allah. Dia lah yang menetapkan harga itu. Dia lah Allah yang melapangkan. Dia pula Allah yang menyempitkan. Serta dia lah Allah yang memberikan rezeki. Kemudian beliau menyatakan, wa inni la arju an alq Allaha wa inni la arju an alqa Allah wa la ahad minkum yutaliba yutalibuni bi madlimatin fi damin wa la man katablio dan sesungguhnya saya sangat berharap aku menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak seorang pun di kalian yang menuntutku di dalam qadzaliman terhadap darah maupun qadzaliman terhadap harta perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kenaikan harga di masa beliau. Beliau jelaskan bahawa kenaikan harga itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallahu huwal musa'ir. Dialah Allah yang menetapkan harga tersebut. Dialah Allah yang menetapkannya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh hal itu. Al-Qabid, Al-Basit, Al-Qabid. Dialah Allah yang melapangkan rezeki dia pula Allah yang menyempitkan Menahan rezeki Dari sebagian orang Allahu ya besutur risqa Lima yasha'u wa yaqadir Allah firman Dialah Allah yang melapangkan rezeki Dan menyempitkannya Ar-Razik Dan dia pula Allah yang memberi rezeki Kepada siapa Ya Allah kehendaki Maka kenaikan harga tersebut Diarahkan oleh Rasulullah Sallallahu SAW untuk diselesaikan dengan melihat makna kejadian yang menimpa musibah yang menimpa tersebut bahawa Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan hal itu kalau seluruhnya kembali kepada Allah maka ini kaitannya kepada sejumlah perkara yang pertama di dalam menyelesaikan dan di dalam memperbaiki kenaikan harga yang menimpa manusia yang pertama hendaknya mereka selalu memeriksa keimanan yang terdapat pada mereka keimanan kepada Allah keimanan kepada kitab-kitabnya keimanan kepada para rasulnya keimanan kepada para malaikat keimanan kepada hari akhirat dan keimanan kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk dialah Allah yang menakdirkan seluruh hal tersebut dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan segala musibah yang menimpa manusia itu kerana itu yang dikata seorang hamba berpegang dan memperbaiki keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ada masalah dengan kenaikan harga itu kerana Allah telah menjamin walau anna ahlal qura amanu wa attaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kezzabu faakhadnahum bima kanu yakisibun yang penduduk negeri beriman dan bertakwa Pasti kami akan bukakan untuk mereka berbagi berkah dari langit dan bumi. Akan dibukakan untuk mereka berbagi berkah di langit maupun di bumi. Walakin kedabu, namun mereka mendustakan. Maka kami pun menyiksa mereka kerana dosa yang mereka lakukan. Ia. Keimanan yang dengannya seorang hamba itu bisa menyelesaikan segala masalah yang dihadapi segala musibah yang menimpanya apalagi hanya sekadar kenaikan harga yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan Bahawa umat ini tidak akan dibinasakan dengan kefakiran umat ini tidak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit Tahun yang menyebabkan mereka kelaparan menderita penyakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al Imam Al-Bukhari dan al Imam Muslim dari Al-Miswar bin Makhramah, beliau menyatakan, "Fa wallahi mal faqr akhsha alaikum, walakin akhsha an dunya fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlaktukum." Katanya demi Allah, bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan terhadap kalian. Rasulullah tidak mengkhawatirkan kefakiran terhadap umatnya. Demi Allah bukan kefakiran yang saya khawatirkan terhadap kalian. Akan tetapi yang saya khawatirkan terhadap kalian. Dunia itu dilapangkan bagi kalian. Dibukakan dunia bagi kalian. Sehingga kalian pun berlomba-lomba di dalam menggapainya. Kemudian kalian pun dibinasakan oleh dunia. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah berlomba-lomba di dalam menggapainya. Kemudian mereka juga dibinasakan oleh Allah SWT. Iya. Maka dunia yang terbuka berbagai kesenangan dan bentuk berlebihan menyebabkan manusia banyak jatuh di dalam hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang menyebabkan datangnya dan turunnya musibah serta malapetaka tersebut. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahawa di dalam menetapkan harga di dalam penetapan harga tersebut, ini kadang berkaitan dengan masalah kezaliman. Karena itu, beliau sendiri tidak menetapkannya. Dan beliau menyatakan bahawa hak menetapkan, itu adalah milik Allah. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-musair yang maha menetapkannya. Menetapkan harga tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, Wa inni la arju an alqallaha Walā ahdun min kum yutalibuni bimadlamatin fidamin walā māl. Sesungguhnya aku sangat berharap menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tidak seorang pun diantara kalian yang menuntutku, yang menuntutku dengan kezaliman pada sebuah darah, kezaliman pada darah maupun kezaliman pada harta. iya beliau menjelaskan bahawa penetapan harga tersebut adalah bentuk dari kezaliman Karena itu sepakat para ulama secara global bahawa penetapan harga adalah hal yang diharamkan dan pemerintah tidak memiliki hak di dalam hal ini kecuali kalau ada bahaya yang menimpa manusia di dalamnya Ia. apabila misalnya terjadi sebagian dari pedagang memonopoli pasar Kemudian menaikkan harga yang menyebabkan orang-orang terdolimi Maka di sini pemerintah punya hak menegakkan keadilan Untuk menetapkan harga yang selayapnya Yang cocok bagi si pedagang dan merupakan rahmat bagi si pembeli Kemudian beberapa bentuk yang diterangkan oleh para ulama Tentang bolehnya pemerintah menegakkan atau mengatur di dalam harga Dan seluruh hal tersebut kembali kepada Menegakkan keadilan Dan menolak bahaya dan menolak kezaliman Kerana Rasulullah Wasallam bersabda La darar dirar. Tidak boleh Ada bahaya dan tidak boleh mengadakan pembahayaan Tidak boleh mengadakan pembahayaan Iya Maka kezaliman ini Adalah hal yang diingatkan oleh Rasulullah Jangan sampai seorang itu jatuh di dalamnya Kerana itu harus diingat Bahawa Kenaikan harga mempunyai banyak sebab di antara sebabnya juga iya dan ini adalah sebab yang kedua atau sebab yang ketiga setelah kita sebutkan sebab yang pertama kurang perhatian terhadap makna keimanan dan sebab yang kedua kecintaan kepada dunia sehingga melalaikannya dari apa yang wajib kemudian sebab yang ketiga banyaknya dosa dan maksiat banyaknya dosa dan maksiat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudikahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Tala nampak keruka, kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Iya, Hal tersebut agar supaya Allah membuat mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka sendiri supaya mereka sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah di ayat yang lain mengingatkan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir dan apa yang menimpa kalian dari musibah maka itu adalah disebabkan kerana perbuatan tangan-tangan kalian dan Allah subhanahu wa ta'ala telah banyak memaafkan kalian diriwayatkan oleh al Imam Ibn Majid dan selainnya dalam sebuah hadith yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari beberapa jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ya ma'asyar muhajirin khamsun idha betulitum bihinna wa'audu billahi an tudrikuhunna Beliau berkata, wahai sekalian kaum muhajirin, ada lima perkara. Kalau kalian tertimpa oleh lima perkara ini, maka bahaya akan menimpa kalian. Akan diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu SAW, apa berbagai bahaya itu. Dan beliau berlindung kepada Allah. Semoga kalian tidak, menempa, tidak mendapatkan lima perkara ini. Yang pertama, لم تظهر الفاهشة في قوم قد. Hatta yaulinu bia, illa fashafihum al ta'oon wal awja' alaati limtakun mabt fi aslatihim aladin mabu. Rasulullah bersabda, tidak nampak kekejian zina di suatu kaum, kemudian mereka terang-terangan melakukan zina itu, kecuali tidak tanpa suatu kekejian, suatu dosa di tengah kaum, kemudian mereka terang-terangan melakukan dosa dan kekejian itu. Kecuali akan tersebar di tengah mereka penyakit taun dan berbagai penyakit yang lainnya yang tidak pernah ada pada manusia-manusia yang telah mendahului mereka. Dan ini telah kita saksikan. Berbagai penyakit telah kita saksikan di masa ini. Penyakit-penyakit yang tidak pernah didengar di sejarah umat-umat yang telah berlalu. Kemudian yang kedua, Walamiyangkusul mikya wal mizan illa ukhidhu bisnin wa shiddatil mu'na wa jawris kemudian yang kedua tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka akan ditimpa oleh kemarau yang panjang krisis pangan dan kesewenang-wenangan penguasa iya ini kerana mereka mengurangi takaran dan timbangan dan ini kita saksikan di pasar-pasar kita iya apakah itu di pasar terbuka maupun di pasar resmi di pasar terbuka maupun di pasar resmi hal yang biasa, hal yang wajar ya, hal yang wajar kalau dikatakan jual 4 kilo 10 ribu dengan harga 10 ribu orang sudah paham, itu isinya 2 kilo bukan 4 kilo dan mengurangi timbangan ini adalah hal yang tersebar kalau sudah terjadi maka diingatkan akan terjadi kemarau yang panjang krisis pangan dan kesewenang-wenangan penguasa. Kemudian yang ketiga, "Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas samaa' walaulal bahaim lam yumtaru." Kata Rasulullah, "Tidaklah mereka menunda untuk mengeluarkan zakat harta mereka kecuali hujan dari langit akan ditahan untuk mereka. Andai kata bukan kerana hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak akan mendapatkan hujan sama sekali." Iya. Dan menahan zakat ini adalah hal yang biasa di tengah manusia di tengah kaum muslimin memiliki harta tapi tidak pernah ia merasa dan menghitung apa kewajibannya di dalam harta tersebut kemudian yang keempat kata beliau walam yang kusuh ahad Allah wahad illa salat alaihim aduwan min ghairhim faakhadu baghza ma fi aidihim kata beliau tidaklah mereka melanggar perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan Rasulnya kecuali Allah akan menjadikan musuh yang bukan dari kalangan mereka berkuasa terhadap mereka kemudian para musuh itu mengambil sebagian harta yang berada di tangan mereka Ia. dan ini kita lihat pada sebagian negeri kaum muslimin memiliki berbagai kekayaan memiliki berbagai sumber penghasilan hal yang dengannya bisa membuat mereka berkecukupan tetapi kekayaan dan kecukupan mereka Bukan untuk mereka tapi milik orang lain. Kemudian yang kelima, walaupun tak kum aimmatuhum di kitab Allah, wajatqiyar bima anzal illa jalan Allah kubaksahum baidihih. Tidaklah para penguasa mereka, ya, berhukum. Tidaklah mereka berhukum dengan kitab Allah dan tidak memilih hukum yang diturunkan oleh Allah, kecuali Allah akan menjadikan kehancuran di antara sesama mereka. Ia, ya. ini lima perkara dari hal yang diterangkan oleh Rasulullah akibat dari dosa dan kemaksiatan. Karena itulah adanya krisis, adanya kenaikan harga. Itu adalah perkara yang hendaknya selalu kita lihat bahwa sebabnya ada pada diri kita. Sebabnya ada pada diri kita. Kemudian di antara hal yang hendaknya kita perhatikan dari jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang kenaikan harga Beliau nyatakan innallaha huwal musa'ir al-basitul qabid ar-razik sesungguhnya Allah dialah yang menetapkan harga dialah, dialah yang melapangkan rezeki dialah yang menyempitkan rezeki dan dia pula yang memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki siapa yang dia kehendaki maka dari jawaban nabi ini bisa diambil penyelesaian yang lainnya bahawa di antara hal yang mengangkat musibah tersebut menyebabkan kelapangan di tengah manusia adalah mereka selalu menjaga diri di atas ketakwaan dan takwa itu adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya itulah makna keimanan kepada Allah percaya kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ makhrajan wa وَيَرَزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Kemudian diantara hal yang hendaknya kita ingat bahawa beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah hal yang menyebabkan terangkatnya musibah kelaparan ini, musibah krisis dan kenaikan harga. Beristighfar memohon ampun kepada Allah banyak bertobat kepadanya kerana itu seruan para nabi. Adalah untuk hal ini. Nabi hud berkata ya, kaum istighfiru Rabbakum, thumma tawbu ilahi. Yursil s sama aleikum mirdara, wajidukum kuwatan ila kuwatikum. Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepadanya. Pasti Allah akan menurunkan hujan berlimpah ruah untuk kalian. Dan akan menambah kekuatan untuk kalian selain dari kekuatan yang telah kalian miliki. Dan Nabi wafal ke atas salam berkata, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilissama'a 'alaykum midarara, wa yamdidukum biamwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum kepada kaumku, "Beristighfar kalian kepada Rabb kalian, sungguh Allah Maha Pengampun. Kalau kalian selalu beristighfar, pasti Allah akan menurunkan hujan dari langit dengan berlimpah ruah." Dan melapangkan untuk kalian kebun-kebun. Dan anak keturunan kalian. Iya. Dan Allah akan menjadikan untuk kalian sungai-sungai yang mengalir. Demikianlah kebaikan dari beristighfara ini. Karena itulah hendaknya kita memperhatikan. Dan selalu mengingat bahawa pada segala musibah yang menimpa, Tentunya ada sebab dari diri kita dan penyelesaiannya juga kembali kepada kita sendiri Barakallahu liwalakum fil Qur'an al-Azim Wadafa'ani wa'iyyakum bima fihi minal ayati wa'adzikri al-hakim Watakabbala Allah minni wa minkum tilawatahu innahu huwa al-sami'u al-alim Alhamdulillahi ala ashsani wa shukru lahu ala tawfitihi wa amtinanih Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah ta'dhiman wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda ila sallallahu alaihi wa alihi wa ashhabihi wa ikhwanihi amma ba'd qawmu muslimin jama'ahumma rahimani wa rahimakumullah adanya sebab dari sisi syar'i yang menyebabkan turunnya musibah dan malapetaka dan solusi yang diterangkan secara agama secara syariat dari hal yang mengangkat musibah dan malapetaka tersebut bukanlah hal yang menutup bahawa pada sebab-sebab keduniaan adalah perkara yang ditempuh kita mengambil sebab untuk mengangkat musibah tersebut dan dimaklumi apa penyelesaian-penyelesaian dari sisi perekonomian untuk men menstabilkan suatu perekonomian di sebuah negeri untuk mengangkat krisis dan kenaikan harga di sebuah negeri Ya. ilmu dan kaida-kaidanya adalah hal yang dimaklumi di tengah manusia, hanya yang menjadi masalah banyak dari manusia yang tidak terikat dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perekonomian tersebut banyak di antara mereka dalam sistem perekonomian hanya mengikut kepada sistem orang-orang kafir, sistem kapitalisme, dan sistem-sistem sistem yang lainnya, yang hanya memintingkan keuntungan di atas penderitaan orang lain tidak mempertimbangkan bahaya dan musibah yang menimpa orang lain. iya. Dan di dalam menetapkan sebuah harga. Yang merupakan wewenang dari penguasa. Mereka memiliki hak di dalam hal tersebut. Untuk menciptakan kemaslahatan. Tetapi timbangan di dalam hal ini adalah keadilan dan tidak berlaku zalim. Adalah perkara yang merupakan kemaslahatan bersama. Sepanjang dipandang oleh penguasa bahawa pada kenaikan tersebut. Ada sebuah kemaslahatan bagi seluruhnya. Maka tidak ada di dalam syariat kita hal yang melarang hal tersebut. Ia. Dan kenaikan harga tersebut. Jangan disambut dengan perkara-perkara. Yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu SWT. Dengan cara melakukan demonstrasi-demonstrasi. Hal-hal yang tidak pernah disyariatkan. Hal-hal yang tidak pernah disyariatkan. Bahkan demonstrasi tersebut. Bukan dari kebudayaan umat Islam. Itu dari kebiasaan orang-orang kafir yang melakukan demonstrasi tersebut dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan man bi qaumin fa minhum siapa yang menyurpai satu kaum maka ia termasuk dari kaum tersebut apalagi di belakang pelaksanaannya terjadi berbagai bentuk kedzaliman dari menghalangi orang-orang yang lewat iya jangankan suatu kemaksiatan dalam bentuk demonstrasi suatu ibadah pun kalau ditegakkan dalam bentuk membahayakan orang lain, maka tidak dianggap ibadah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu beliau menyebut, ya, kata beliau manzaiqatariqan dalam satu konteks riwayatnya, dan di akhirnya, Rasulullah bersabda, falajihah fala adalah, kata beliau siapa yang menyempitkan jalan. Ya, di dalam proses dia menegakkan jihad, maka tidak ada jihad baginya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dihitung ada jihad baginya kerana dia menyempitkan jalan mengganggu manusia membuat kerusakan di tengah manusia maka hal-hal yang dilakukan oleh sebagian orang ya, apalagi masuk dalam bentuk menghilangkan harta benda melayangkan nyawa manusia melanggar kehormatan ini dari hal-hal yang mungkar musibah diobati dengan cara perbuatan dosa yang, yang bisa mengundang musibah dan ini adalah hal yang tidak masuk akal semua orang memaklumi bahawa api yang membakar itu tidak dipadamkan dengan api, tapi dipadamkan dengan air Karena itu hendaknya orang-orang yang berakal kembali berfikir kepada dirinya apa yang harusnya dilakukan tidak melakukan perkara-perkara yang, yang semakin menambah sobekan di atas kain menjadi sangat luas dan menyebabkan kain tersebut tidak bisa dipakai kaum muslimin Jumaat-Jumaat rahimani wa rahimakum Allah jalan keselamatan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditanya oleh Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Ya Rasulullah, man najah Wahai Rasulullah, apakah jalan keselamatan itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kata beliau amsik alaikalisanak walyasa'ka baituk wabki ala khati'atik." Jalan keselamatan? Kata beliau, "Peganglah lisanmu itu." Jaga lisanmu, jangan sembarangan berbicara Iya, Banyalah berucap yang baik Tinggalkan ucapan yang tidak baik Dan hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu Kamu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan untukmu Sibuk dengan apa yang mendekatkanmu kepada Allah Bukan keluar dari rumah Menyambut hal-hal yang merupakan maafiat Memperbanyak barisan orang-orang yang membuat kerusakan Kemudian Rasulullah bersabda wabaki ala khati'atik wa tangisi ladosa-dosamu. Banyak renungi kesalahan-kesalahan, dosa-dosa sendiri, bukan menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam. Sebab di dalam terjadinya dosa dan maksiat, terjadinya musibah dan malapetaka. Seorang hamba hendaknya banyak melihat kepada diri sendiri, bukan banyak menyalahkan orang lain. Iya. Dan ini yang banyak diserukan oleh sebagian orang. Kalau ada kenaikan harga yang disalahkan pemerintah, dikambing hitamkan pemerintah. Ya. Betul bahwa pemerintah itu adalah orang-orang yang tidak luput dari kesalahan, mungkin jatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Ya. Tapi bukan artinya seorang setiap kali terjadi suatu musibah semuanya dituduhkan kepada orang lain. Tidak kaya menuduhkan kepada dirinya sendiri. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman? Ya. Wakadzalikan nwalli ba'dadh dholimin ba'dhan bima kanu yaktsibun. Demikian kami menjadikan orang-orang yang zalim itu. Sebagian dari mereka memimpin orang-orang lainnya. Jadi ya, kalau mereka menganggap bahawa pemimpinnya adalah zalim, maka mereka juga adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim kerana hanya orang yang zalim saja memimpin orang-orang zalim lainnya. Dan untuk merubahnya, Allah Subhanahu wa taala tidak sandarkan perubahan kepada pemerintah saya. Allah firman innallaha la yughyiru ma biqaumin hatta yughyiru ma banfusihim. Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Ya. tidak disebut di dalam ayat Allah merubah, tidak akan merubah satu kaum sampai pemerintah merubah keadaannya, tidak. Tapi dikatakan sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Dan ini fikih hendaknya dipahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala Menutup kehidupan kita semua dengan kebaikan. Dan selalu mengangkat kita, mengangkat dari kita semua segala musibah dan malapetaka. Segala bentuk kenaikan harga. Segala bentuk wabah. Dan segala bentuk ujian dan cobaan. Yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan semoga Allah Subhanahu SWT selalu menjaga agama kita. mengukuhkan kita di atas keislaman. Di kehidupan dunia ini. Dan kehidupan tak kala kita menghadap kepadanya. Innahu waliyu dalika walqadiru سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر قوَّاتُك إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين